ritkaságok gyűjteménye. A sofőr. És ahelyett, hogy lefékeztem volna, teljes sebességgel belerohantam abba a motorbiciklibe. A gyászoló rokon. hogy jobb neki. Nekünk jobb, kérem szépen. Csak útjában volt mindenkinek szegény mici. A mama. Hogy az én lányom. De hogy nem igaz. Anyára ütött, én is boldog-boldog csalom az uramat. A szerelő. Nem a kapcsoló, rossz, kérem, hanem az én ügyetlen kezemben van a hiba. A pincér. Máma az étlapon szereplő minden húsétel büdös. A színésznő. Á, az nincs benne a szerepben. Azért nem bírtam fölkelni a székből, mert már nagyon öreg vagyok. Az orvos. Szegény, még élhetett volna, de mit csináljak? Nem vagyok én orvosnak való. Az író. Ezt én írtam? Úgy látszik elvesztettem a tehetségemet.